Årets stora utställningsevenemang är bostads- och konstindustrimässan H55 som arrangeras av Helsingborgs stad tillsammans med Svenska Slöjdföreningen. Under de tre sommarmånaderna besöks den av mer än en miljon människor och uppmärksammas världen över och Sverige framstår som den demokratiska formkulturens föregångsland. Den 10 juni invigs utställningen av kungen Gustav den sjätte Adolf. Fabriksmässig masstillverkning har efterträtt hantverket med dess i viss mån traditionsbundna formgivning. En utveckling som i och för sig givetvis var både naturlig och nödvändig, men som utgjorde ett svårt hot mot det som innefattas uttrycket välbalanserad form och färg. Ett tal i radio av kung Gustaf Adolf inleder riksinsamlingen Sverige hjälper. Syftet är att ge utvecklingsländerna tekniskt bistånd.